Dragi ascultători, este ora reîntâlnirii cu serialul Crucea și Pumnalul. Vă spunem bun găsit realizatorii lui, Silvian Guranda și Radu Mureșan. Pe parcursul mai multor episoade am fost martori la dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoși. Dragoste care merge până la cei mai căzuți oameni, la aceea de care nimeni, practic, nu mai are nevoie. Drogați, prostituate, ucigași, oameni fără speranță și bucurie de viață, au fost aduși prin misiunea lui David Wilkerson la cunoașterea Evangheliei Domnului Isus. Și aici s-a văzut puterea Evangheliei, în transformarea profundă a acestor vieți. Așa cum ascultam în episodul de data trecută, peste 2500 de tineri din New York primiseră pe la începutul anilor 60 pe Domnul Isus în viața lor, ca apoi împreună cu El să înceapă o viață nouă. Cei mai mulți și-au găsit servicii, S-au integrat în biserici, au întemeiat familii, iar unii dintre ei au devenit la rândul lor vestitori ai Evangheliei. Tot la ultima noastră întâlnire am asistat și la convertirea Mariei, tânăra aceea dominată de ură pe care am cunoscut-o în primele episoade. Botezul cu Duhul Sfânt a fost pentru ea experiența care i-a dat putere să se lase de droguri, să o rupă cu banda de fete și să înceapă o viață nouă, alături de soțul și copilul ei pe care îi părăsise. În episodul de astăzi, care este de fapt și ultimul, vom trece din planul convertirilor și al transformărilor pe care le face Duhul Sfânt în acela al purtării de grijă a Lui Dumnezeu, care a promis căutați mai întâi împărăția cerurilor și dreptatea Lui și toate celelalte le veți primi pe deasupra. Pentru David Wilkerson și prietenii lui de la Teen Challenge Center, s a zis scadența la ultima rată de 15.000 de dolari pentru imobilul cumpărat în strada Clinton. Cum avea să-i ajute Dumnezeu, vom vedea în acest ultim episod. Crucea și Pumnalul Misiunea unui om în jungla de asfalt. Pentru cei mai mulți oameni din Brooklyn, dimineața de 28 august 1961 a fost o zi obișnuită, fierbinte de vară. Dar pentru noi, la Team Challenge Center, ziua a fost foarte mohorâtă. Ei bine, în ziua aceea trebuia să predăm un cec proprietarilor cu a doua rată pentru casă. Suma de care aveam nevoie era 15.000 de dolari. Câți bani avem în bancă, Paul? L-am întrebat eu pe Paul De, Dave, nici nu îndrăznesc să-ți spun Spunem câți? 14 dolari Contam pe un nou miracol Simțeam totuși în inima mea că nu vom pierde centrul Și totuși eram într-un punct mort și nu mai aveam bani Ei bine, a trecut dimineața, a venit amiaza Și niciun miracol nu se produsese am început să-mi pun întrebări serioase în legătură cu propria mea încredințare. Nu cumva mă înșelam. Oare nu cumva așteptam prea mult de la Dumnezeu, fără să-mi fac partea mea? În sfârșit, i-am spus lui Julius Fried, avocatul nostru, Nu mă dau bătut. Nu poți aranja o amânare. Julius și-a petrecut după amiaza fundat în documente și semnând hârtii, iar când a terminat ne-a anunțat că... Obținuse cu greu o nouă amânare Au acceptat să aștepte până în septembrie Davy Mi-a spus Julius Dar dacă nu vor avea banii în mână la acea dată Să știi că vor începe procedurile de prescripție Ai vreo idee? Da, da, am spus Și fața lui Julius s-a mai luminat Dar s-a întunecat din nou când i-am spus ce idee aveam Am să mă rog pentru asta Julius era familiarizat cu obiceiul nostru de a ne ruga, dar cred că în acel moment și-ar fi dorit un director ceva mai practic. În masa aceea am făcut un lucru destul de nesăbuit. I-am adunat pe toți tinerii, pe membrii bandelor, pe drogați, pe fete și pe băieți, pe cei de la colegiu și pe cei din personal și le-am spus că centrul este în siguranță. A fost mare bucurie. Cred că ar trebui să ne ducem în capelă să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și așa am și făcut. Am intrat înăuntru, am închis ușile și l-am lăudat pe domnul că păstrase această casă pentru forosul său. În final, cineva m-a întrebat, David, de unde au venit banii pentru rata aceasta? O, oh, încă n-au venit. 25 de figuri inexpresive. 25 de zâmbete înghețate. N-au sosit, am continuat eu, dar înainte de 10 septembrie, banii vor fi în mâinile noastre. Sunt convins, înțelegeți? Sunt convins. La acea dată vă voi arăta un cec de 15.000 de dolari. De aceea am considerat că este bine să-i mulțumim lui Dumnezeu înainte. Și cu asta am ieșit din capelă. N-a trecut mult și a venit 1 septembrie, apoi 2 septembrie, Trei? Patru septembrie? Mi-am petrecut o grămadă de vreme la telefon, căutând o soluție pentru problema noastră. Toate semnele ne arătau că Dumnezeu dorea să ne continuăm munca. Vara fusese destul de rodnică. Statisticile noastre arătau că 2500 de tineri din tot New Yorkul ul cunoscuseră adevărata dragoste a lui Dumnezeu și își predaseră viețile lui Hristos. Sute de băieți și fete și-au croit prin centru drumul spre noi servicii, spre noi perspective, spre activități noi, spre o viață nouă. 12 dintre ei se pregăteau să lucreze alături de noi. Și totul a început cu acea fotografie din live. I-am spus eu soției într-o seară când treceam în revistă anul care... Tocmai se apropia de sfârșit. Dave, nu e ciudat că nu ți s-a dat voie niciodată să vezi băieții de la proces?" M-a întrebat Gwen. Da, într-adevăr, era ciudat. Scrisesem, telefonasem, bătusem la ușă aproape patru ani. Dar din motive ce îmi depășeau înțelegerea, niciodată nu mi s-a permis să lucrez aproape de băieții a căror tragedie m-a adusese de fapt în primul rând la New York. Destinul lor și al lui Israel, președintele bandei Mao Maus, a rămas, cel puțin pentru o vreme, în mâinile statului. Poate, îmi ziceam eu, poate când băieții vor fi eliberați din închisoare, voi avea posibilitatea să le spun că încă îi mai am pe inimă și le port de grijă pentru viitorul lor. Mai era însă un băiat pe care îl cunoscuse încă de la prima mea venire la New York și a cărui viață venise în contact cu a mea, Angelo Morales. E bine, într-o dimineață, Angelo a venit să ne viziteze. Am retrăit împreună ziua în care s-a lovit de mine pe scări, aproape de apartamentul tatălui lui Luis Alvarez. Acum Angelo era aproape de absolvirea seminarului. Va lucra și el alături de mine la centru. Dacă va mai fi centru, Angelo," i-am spus eu, puțin îngrijorat, discutând cu el despre problemele noastre financiare. Dei, aș putea să vă ajut cu ceva?" m-a întrebat Angelo. Da, du-te în capelă și roagă împreună cu ceilalți. În timp ce vă rugați, eu rămân lângă telefon." Toți membrii din conducere erau ocupați cu apelurile telefonice către vechi prieteni ai centrului. Primeam în permanență ajutoare financiare, dar niciodată suma de care aveam noi nevoie ca să o putem preda pe data de 10 septembrie. Printre multele telefoane, am sunat și la Clemstone, în Chicago. Harold Bredesen i-a spus despre ce este vorba, recunoscând că e cam stânjenit mărturisindu-i adevărul. Clem fusese deja mai mult decât generos cu centrul nostru. Îl ținusem la curent cu realizările muncii noastre, nu numai când aveam nevoie de bani, dar bănuiesc că în momentul în care Clem a auzit că este căutat de Teen Challenge Center, instinctul natural a determinat să-și protejeze portmoneul cu mâna. Harold a stat de vorbă cu fiul lui Clem pe data de 8 septembrie. Au avut o convorbire lungă. Harold i-a spus despre realizările noastre și le-a mulțumit din inimă pentru aportul pe care ei și l-au adus la aceste realizări. Apoi a trebuit să pună punctul pe I. Știi, ne-ar mai trebui 15.000 de dolari până poimine, i-a spus el și a explicat apoi de ce. Nu știu care sunt posibilitățile dumneavoastră în momentul de față, și nici n-am să vă cer să luați o hotărâre la telefon. Dar vă rog să discutați problema aceasta cu tatăl dumneavoastră. Transmiteți-i multe, multe mulțumiri pentru ajutorul pe care îmi l-a acordat de atâtea ori până acum. Apoi, vedeți ce se poate. A sosit 10 septembrie. Mi s-a adus poșta de dimineață. Am deschis-o nerăbdător. Erau plicuri de la copiii care ne tribenteau bănuților puținele lor economii. Îți mulțumesc, Doamne! Am spus eu, îți mulțumesc că nici fără acești bănuți nu ne putem descurca. Și asta a fost tot. Am început apoi serviciul de dimineață în capelă. Am cântat și ne-am rugat cu toții. Fici, colo, câte unul îi mulțumea lui Dumnezeu pentru că ne va trimite totuși cei 15.000 de dolari. Pe la mijlocul serviciului am fost chemat la ușă. Era o distribuire specială. M-am uitat la ștampilă. Chicago, Illinois. Am deschis plicul. Iar înăuntru era un cec garantat de 15.000 de dolari. Când am adus bucățica aceea de hârtie în capelă, nu mai aveam glas. Am stat în fața căminului cu snopul de grâu sculptat în bază relief pe faianță. Pur și simplu nu puteam vorbi. Așa că mi-am ridicat mâna în semn de liniște, iar după ce s-a mai potolit gălăgia, Paul Dilena i-a mânat cecul celui mai apropiat băiat. Dă-l din mână în mână, te rog!" a spus Paul foarte încet și foarte emoționat. Cecul de pe care am scos banii și pe care Clem îl are înregistrat în dosarele lui la Chicago spună poveste mută despre minunata călăuzirea lui Dumnezeu printre tinerii din New York. Este semnat și banii puși în bancă, dar este mai mult decât atât. Dacă te uiți cu atenție la acel cec, vei observa că este pătat, chiar murdar, așa cum a trecut el prin mâinile a 20 de tineri care au învățat ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. Poate că sunt și urme de lacrimi, lacrimi de recunoștință în fața lui Dumnezeu care lucrează pe căi atât de neînțelese pentru a-și realiza minunile lui. Bineînțeles că povestea este departe de a fi încheiată. Zilnic se scriu noi capitole în viețile transformate ale tinerilor din tot New York-ul. Și s-a mai scris și un nou volum despre Chicago de data aceasta, nu despre New York. Un nou Teen Challenge Center există deja și lucrează în acest mare oraș. Învățând din greșelile și din succesele centrului pilot, centrul din Chicago merge înainte, ca și casa noastră din New York, care... Funcționează acum cu un buget de aproximativ 50.000 de dolari și, ca și noi, aici, vor funcționa și ei cu sume de 14, 15, 16 dolari în bancă. Când am fost la Chicago să ajut la pornirea noului centru, auzeam întrebările lui Paul Dilena. Dave, Dave, unde sunt banii? Unde sunt registrele? Cine are responsabilitățile?" Duhul Sfânt le are. Atâta timp cât noi facem voia Lui, El este responsabil, iar noi vom izbândi cu ajutorul Lui. De câte ori încercăm să facem ceva după puterile noastre, eșuăm. Acesta este principiul de conducere al centrului din New York. Este principiul care conduce și noul centru din Chicago și cel care se deschide în curând în Filadelfia și cel din Boston din Los Angeles și din Toronto. Duhul Sfânt este responsabil. Ar trebui să scriem acest lucru pe fiecare ușă, dar pentru că așa ar fi doar simple cuvinte, trebuie să facem ceva mai mult. Le vom scrie în viețile noastre și în toate viețile spre care putem arunca o punte, o punte de nădejde și pe care le putem mișca cu Duhul viu al lui Dumnezeu. Dragi prieteni, chiar dacă noi suntem astăzi la sfârșitul acestui serial, istoria centrului Tin Challenge continuă să deschide noi capitole, chiar și după 30 de ani de existență. Centre de reabilitare, case de primire a celor fără casă, școli de instruire, programe de evangelizare și centre speciale pentru cei fără nicio speranță se găsesc astăzi pe fiecare continent. Teen Challenge a apărut pentru prima dată în Europa de Est, pe la începutul anilor 80 când s-a deschis un centru de reabilitare pentru fete lângă Budapesta. Apoi a apărut unul în nordul Poloniei. Noi centre se deschid în Cehoslovacia, Serbia și în curând în Rusia. Prima școală de instruire Teen Challenge funcționează deja la Zagreb. Ea va servi ca sursă de lucrători pentru Europa de Est. Progresul fantastic și răspunsul la Teen Challenge de-a lungul anilor este de fapt dovada că ideea de la care s-a pornit nu este a unui om, ci este lucrarea Duhului Sfânt astăzi în această generație de tineri. Să se deschidă cât mai multe capitole!